Тоді він був у беретику, коричневому, і сумка на плечі висіла. «Ясно», – сказав Володар, – «так і запишемо». У кімнаті запала тиша. Маліновський кидав люті погляди на Ласюка. Усім своїм виглядом, ніби кажучи, бувають же такі люди. Після підписання протоколу Ласюк разом з Шурикяном вийшов. Маринич по телефону запитав, е «Як у вас там?» «Хм, коли закінчите, відразу направляйте до мене», – поклав трубку. «Громадяни, за хвилину надійде ще один свідок. До речі, Меляновський, а де ваш берет?» «Тут є?» «Щохіба?» Він витяг з кишені пожмаканий коричневий беретик. Гостроноса жіночка охнула і багатозначно закивала головою. Їй вже було все ясно. «Давайте його сюди», – Маринич простягнув руком. «Щоб не сказали потім, що вас опізнали тільки по Берету, якого в інших не було». Він узяв Берет, хотів покласти в шухляду, та раптом відчув пальцями якесь потощення за царатовим підкладочним обідком. «Що це у вас тут?» Відвернув обідок?» І витяг звідти клапать газети. Тут щось написано, якісь цифри. Хм. Гляньте Меляновський, ви, мабуть, щось собі занотували для пам'яті. Що це? 28-24, не пригадаєте? Підійшов до Меляновського, показав йому клаптик. Дрьопітек блискавично махнув рукою, щоб вихопити папірець. Але Маринич був готовий до цього. Меляновський ухопив рукою повітря. «Ну, навіщо ж так нервово? Я ж сам показую вам написане, а ви хапаєте. Негарно. Якщо цей клаптик являє для вас якусь цінність, або, скажімо, просто дорогий вам як пам'ятка, то ми, звичайно, зараз складемо невеликий протокол про вилучення його. А коли все скінчиться, повернемо його вам разом з іншими речами». Теж мені цінність, не втрималася остроноса жіночка, ще протокол складати. А як же, такий порядок, пояснив Маринич. Нарешті Аркадій Дончик привів ще одного свідка, жінку. Вона розповіла, як у день крадіжки на квартирі її сусіда зубного техніка ясноокого вона зустріла на сходах двох незнайомих, які назвалися телефонними техніками. Кілька разів пройшлася перед вишикованою трійкою. Пильно приглядалася до кожного. Нарешті, вказавши на Меліновського, який цього разу обрав собі місце посередині, не дуже впевнено проказала, наче цей був. «Точно чи наче?» – перепитав Володар. Жінка знизала плечима. «Точно сказати не можу». Того високого я відразу впізнала, той там був. Про того ми зараз не питаємо, зауважив Володар. Точно можу сказати, що цих двох, жінка вказала на статистів, не бачила там. А цей громадянин дуже схожий на того меншого злодія. Коли понятті статисти та жінка-свідок вийшли, Маринич запитав Дреопітека, то, можливо, підкажете, Маліновський, що саме має означати цей ваш запис? Байте на увазі, що коли ми вже на вас вийшли, то з усіма вашими папірцями розберемося. Ну, що це таке робиться? Спочатку ваш товариш зачинає зі мною сварку в ресторані, сам хуліганить, затримує чогось мене. Далі, невідомо на якій підставі, ви починаєте шити мені якусь квартирну крадіжку і, і вимагаєте, щоб я признався в тому, що не робив. А тепер, може, видно, не знаєте, до чого причепитися, Раптом витягаєтесь з підкладки якийсь папірець і примушуєте мене гадати, що він має означати. Звідки я знаю, що там на фабриці поклали? Може, якийсь їхній артикул чи ще що? Звідки мені знати? Він дедалі більше розпалювався, грав ображену невинність. Ніхто від вас нічого не вимагає, ніхто не примушує. Вам, Меліновські,